Kaže imam Buhari, Allah mu se smjelovao, vratim njenje i savjezništvo. Ebu Džuhajfa kaže, vjerovjesnik sallallahu alihi ve pobrati mi joj Selmana i Abu Dada'a. Abdurrahman ibn Auf kaže, kada smo došli u Medinu, vjerovjesnik sallallahu alihi veselem, pobrati mi je mene i Sada ibn Radija. Pričao nam je Musedet, njemu Jahja, a obo me Humid, prenosić od Enesa Kada nam je došao Obdurahman, vjerovjesnik sallallahu alihi veselem, pobrati mi joj njega Isada ibn Arabija i rekao mu Prijedi gozbu makar s jednom ovcom. Pričao nam je Mohamed ibn Sabah, njemu Ismail ibn Zakirija, a obo me Asim, da je Enesa ibn Malika, je li čuo da je vjerovjesnik sallallahu alihi veselem rekao, nema savezništvo u islamu. Po moje ene se odgovorio. Pirovjesnik sallallahu alayhi wa sallam u mojej kuću za ključu savez izmeču pripadnika Kureyša i Ansariya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran, tayyiba, mubarakan fih. Wa usallim ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, zahvada pripada uzvishanum allahu subhanahu wa ta'ala Gospodaru svih svjetova Onako kako to samo njemu Uzvišenom i veličanstvenom Dolikuje Salavat i salam Donosim na Allahovog poslanika Muhammeda Njegovu časnu porodicu I sve plemenite ashaabe Kaže uzvišeni Allah Subhanahu wa ta'ala Ja ejuhal ladina haqqa tukatih Wa tamutunna Illa wa antum muslimun U značenju, ovi koji vjerujete, o vjernici, bojte se Allaha istinskom bogobojaznošću i nemojte umirati osim kao muslimani. Zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio i naša srca da se družimo sa sunnetom Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i slijedimo njegovu uputu jer je to Ono što zahtjeva od nas uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, tim što nam je poslao svoga poslanika koji nam je najbolji uzor u svemu, u svom ponašanju, u svojim riječima i svojim dijelima. u vremenu i periodu koji je iza nas, počeli smo komentar knjige o edebu iz Sahihul Buhari, iz Buharijeve je rodostojne zbirke haditha. I stali smo Kod poglavlja, koje je naslovio imam Bukhari rječima Babu l-Ikha'i wal-Hilf Poglavlja o bratimljenju i savazništvu Poglavlja o bratimljenju i savazništvu Pa kaže imam Bukhari u uvodu ovog poglavlja Kale Abu Juhayfa Akhan nabiju sallallahu alaihi wa sallama Bajna Salman wa abid drda Kaže vir sallallahu alaihi wa sallam обраتميо е سلмана وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة آخر النبي صلى <déserte> الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن ربيعه قال عبد الرحمن بن عوف كذا اسمو دشليو مدينه تويس كذا اسمو وعينيل هجرو از مكه الله اصلى عليك صلى الله عليه وسلم قبرتميو من سعد بن ربيعه نيمه الله اصلى عليه الصلاة والسلام Kada je stigao u Medinu, poduzeo je nekoliko strategijskih poteza koji su bili od koristi Islamu i muslimanima. Pa od prvih stvari koje je uradio Allah poslanik sallallahu alihi wasallam nakon hijjre iz Mekke u Medinu, bilo je bratimljenje muslimana. I to je bio jedan od najdivnijih poteza koje je historija čovječanstva zapamtila. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pobratimio je muhađire i ansarije. Muhađire one koji su učinili hijžru iz Mekke i ostavili svoje imetke, ostavili svoje porodice i sve ono što čovjeka veže za njegovu domovinu i učinili hijžru u Medinu, grad u kojem su stanovali oni koji su pomogli Allaha i njegovog poslanika, to su ansarije i potome su dobili taj nadimak al-ansar, oni koji su pomagači islama znači Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam pobratimio je muhađire one koji su učinili hijru i ansarije one koji su ih dočekali u svojim domovima i to bratimljenje desilo se u kući Enesa Ibnu Malika anh, kao što smo čuli u hadithu ili u hadithima koji su, koji su pročitani. U kući Enasa ibn Malika, radijallahu anhu, prisustvovalo je 90 ljudi, pola su bili muhađiri, a pola ensarije. I značenje tog bratimljenja je potpomaganje i nasljeđivanje nakon smrti bez krdnog strostva. Znači, poslanik sallallahu alihi wasallam pobratimio je te dvije skupine muslimana tako što je obavezao I jedne i druge da, poma, da se pomažu međusobno i da jedni i druge nasljeđuju nakon smrti, ali bez krvnog srostva. Znači nasljedstvo koje je zasnovano na krvnom srostvu je bilo poznato i prije islama i ostalo nakon pojave islama. I to je inače poznato u svim civilizacijama i svim vjerama. Da ljudi nasleđuju svoju bližu rodbinu nakon smrti, nasljeđuju njihov imetak. Oda je poslanik sallallahu alaihi wasallam učinio ili odredio da muslimani jedni druge nasljeđuju na osnovu brastva u vjeri. Samim tim što ti je brat u vjeri nasljeđuješ ga. Tako da je u početku islama učinio imansku vezu ili vjersku vezu na istom stepenu a možda čak i na većem i jačem stepenu od krvnog srostva. I to nasljeđivanje trajalo sve do bitke na vedru. Kada je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajet u kojem je dokinuo i derogirao takvu vrstu nasjestva. Pa kaže Čellešenuh, A rođaci, oni koji su u krvnom strostvu, oni su jedni drugima preći u Allahovoj knjizi. Neki od učenjaka spominju da se to bratimljenje desilo dva puta. To jest da je Allah u poslanih sallallahu alaihi wasallam izvršio bratimljenje između samih muhajira. To jest da je Allahu u poslanih sallallahu alaihi wasallam pobratimio muhajire među sobno. A nakon toga pobratimio je muhajire sa ensarijama. Međutim, jacije mišljenje je prvo mišljenje kako spomeni Hafez ibn Al Qayyim, a to je, da je to bratimljenje bilo samo jednom. To je, da se desilo jednom, a to je između između muhađira i ensarija. Allahu poslanik, aleyhi salatu wassalam, sa ovim bratimljenjem ciljao je jednu stvar, a to je da se prevaziđu džahilijetski, paganski fanatizmi i međusobne razlike nastale zbog porijekla boje kože i domovine. Tako da osnova prijatelj, prijateljovanja i neprijateljovanja bude samo islam. To jest vjera pa da musliman pomaže drugog muslimana bez obzira kojeg porijekla bio i koje boje kože bio i iz koje domovine dolazio. I kada pogledamo kako su ashabi Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam shvatili to bratimljenje možemo da nađemo divne primjere i ono što čovjek kada čita gotov pa da ne može povjerovati da se to zaista desilo od davanja prednosti jednih na drugima, od raznih vidova dobročinstva koje prelaze ono što naš razum često nije u stanju da pojmi. Pa u predaji koju je spomenuo Imam Bukhari u uvod ovog poglavlja spominje kako je Allah poslanik sallallahu alaihi ve sellem pobratimio Abdurrahmana ibn Aufa sa Saadom ibn Rabi'om. Um. Kada je Allah poslanik Aleyhi salatu wasalam, kako bideš iman Bukhari, Abdurrahman ibn Auf, kada je stigao i kada je došao u Medinu, kada je učinio hijžru, i Allahu poslanih sallallahu aleyhi ve sellem pobrati mi između njega i Saada ibn Rabije, Saad, radi Allahu anhu, rekao je Abdurrahmanu ibn Aufu, kaže, ja sam doista najbogatiji među ansarijama. Kaže, pa podijeli moj imetak na dva dijela. Znači, uzmi pola mog imetka. I kaže, imam dvije žene. Man dvije supruge. Kaže, pa pogledaj koja ti se više od njih sviđa, pa mi reci, ja ću je pustiti, da ću joj razvod i kada joj prođe idet, ti je oženi. Znači, sad Ibnu ibn Rabija nudi Abdurrahmanu Ibnu Aufu radijallahu anhu pola svog imetka i nudi mu jednu od svoje dvije supruge da joj dadne razvod, pa da je nakon što prođe propisani vremenski period, oženi Abdurrahman Ibnu Aufu. Naravno, Abdurrahman ibn Auf nije to prihvatio, nego je rekao radi radijallahu anhu, Barakallahu lakafi ahlik wa malik, neka ti Allah podari bereket u tvojoj porodici i tvom imetku, nego uputiti mene na pijacu, gdje je vaša pijaca ovdje u Medini. Pa su ga uputili na pijacu koja je bila kod plemena Benuqajnuqa'a. I nakon određenog perioda, Abdurrahman ibn Auf došao je sa pijace sa malo osušenog suhog mlijeka i masla. Sutra dan je Abdurrahman radijallahu anhu ponovo otišao na pijacu. Pa bi tako nekoliko dana trgovao na pijaci. Nakon toga, nekoliko dana nakon toga, došao je do, kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, a na sebi je imao tragove, tragove mirisa. Pa ga je upitao Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam šta je to o Abdurrahman? Pa mu kaže Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu Kaže, oženio sam se ensarikom o Allaho poslaniče. Pa kaže mu Allaho poslaniče sallallahu alaihi wa sallam. A koliko si joj dao kao mehr, ta si joj dao kao mehr, kao bračni poklon. Pa mu kaže Abdurrahman ibn Auf radijallahu anhu, dao sam joj pet zlatnika. Pa mu kaže Allaho poslaniče sallallahu alaihi wa sallam, kaže, onda napravi gožbu, svadbu, Makar tako što će zaklati jednu ovcu. Znači ozvanići, ozvanići svoj brak sa gozbom i svadbom. Vidimo kako je ovdje postupio postupio Saad ibn Rabih sa Abdurrahmanom ibn Aufom radijallahu anhuma u ani sahabati ajma'in. Znači Saad ibn Rabih ponudio je Abdurrahmanu ibn Aufu pola svog imetka i ponudio mu je jednu od svoje dvije supruge. A Abdurrahman ibn Auf nije prihvatio to... Nego se zahvalio i uputio dovu Allahu subhanahu wa ta'ala za Abduliza Sa'ad ibn Rabi' nego je nego je svojim rukama zaradio imetak i oženio se oženio se svojim, svojim imetkom i nakon toga kao što je poznato Abdulrahman ibn Auf radijallahu anhu postao je jedan od najbogatijih ashaba i bio je poznat po uspješnoj uspješnoj trgovini također Ovdje imam Bukhari spominje i primjer kojeg smo se dotakli prethodnim poglavljima, a to je bratimljenje koje se desilo između Salmana al-Farisija i Abu Darda'a radijallahu anhu. Abu Juhifa, Wahab ibn Abdullah al-Suai, preselio je na hirat 74. hijdreske godine. Kaže vjerovjesnik, sallallahu alaihi wasallam, pobratim joj je Salmana i Abu Darda'a. I to se spominje u podužem hadisu koji je također zabilježio Imam Buhari da je nakon što je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pobratimio Selmana Jebu Dardaa, Salman radijallahu anhu došao u goste kod Ebu Dardaa i vidio njegovu suprugu Ummu Dardaa na uređenu u otrcanoj odjeći, pa ju je upitao šta ti je zašto se u takvoj odjeći, a ona mu je odgovorila tvoj brat Ebu Darda nema potrebe za dunjalučkim stvarima, to jest nema potrebe Za mnom. Zatim je stigao Ebu Derda, radijallahu anhu, pa je iznio jelo ispred Selmana i rekao mu, ti jedi, jer ja postim, postim na filu, ti jedi, a ja ću, ja ću da gledam. Pa mu kaže Selman, radijallahu anhu, ne, neću jesti dok i ti ne budeš sa mnom, jeo. Pa je Ebu Derda, radijallahu anhu, jeo sa Selmanom. Pa kada je nastupila noć, Ebu Derda, radijallahu anhu, ustao je da klanja. A Selman radijallahu anhu mu reče, lezi i spavaj, nemo još klanjat. Pa je legao Ebudrda, zatim je ustao i pošao da klanja. Ali mu je Selman radijallahu anhu opet rekao, lezi i spava još. Kada je, bio, kada je bilo pred kraj noći, Selman radijallahu anhu tada mu reče, ustani i sada klanjaj. Pa su zajedno zajedno klanjali noćni namaz. Zatim, nakon što su asvanuli, Salman radijallahu anhu, obrati se Abu Dardau, pa mu reče, ti doista imaš obaveze prema svom gospodaru, inna li rabbi ka'alajke haqqa, zaista imaš prava koja moraš da ispuniš prema svom gospodaru, wali nefsi ka'alajke haqqa, i prema sebi imaš prava koja si dužan da ispoštuješ, wali ahli ka'alajke haqqa, i prema svojoj porodici imaš prava i obaveze, kaže padadni svakom i ispuni prema svakom pravo kojemu pripada zatim je Abu Darda radijallahu anhu otišao Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam i ispričao mu ono što se dogodilo između njega iz Salmana al-Farisija radijallahu anhu a Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam na to rekao sadaqa Salman istinu je Salman znači potvrdio je Istinitost Selmanovih riječi i Selmanovog postupka sa Ebu Dardaom radijallahu anha. I primjeri i hadithi u kojima se spominje bratimljenje, muhađira i ansarija i e, primjeri dobročinstva jednih prema drugim su poznati mnogi, e, mogu se naći u knjigama životopisa Allahoposlanika sallallahu alaihi wa sallam, to je s knjigama Sire. Salman al-Farisi bio je poznat po nadimku Ebu Abdillah ibn l-Islam. Na akhiret je preselio 34. hijratske godine. A Ebu Darda njegov ime bilo je Uweymir ibn Zayd ibn Qajsa Lansari iz plemena al-Khazrać. Na akhiret je preselio 32. i drugi hijratske godine. A neki od historičara spominju da je preselio nakon toga. Abdurrahman Ibnu Auf je jedan od desetorice kojima je obećan džennet dok su još bili živi. I to je velika počast i velika vrijednost da čovjek zna da je džennetlija prije, prije smrti. Naravno, to nije ponijelo te ashave da se osloni na svoja dijela i ostave, da se oslone... Natereti Allahu poslanika sallallahu alayhi wa sallam, i ostave činjenje dobrih dijela, naprotiv to je to im je samo povećalo njihovu ubeđenošću i njihov iman u Allaha subhanahu ta'ala i ojačalo u činjenju dobrih dijela i približavanju uzvišenom Allahu subhanahu wa ibn Auf bio je jedan od najboljih ashaba lao poslanika Preselio je na Khirat 30. i druge hijredske godine. Ovde Imam Buhari spomenuo ova dva primjera. Bratimljenje između Selmana i Ebu Darda'a i bratimljenje između Abdurrahmana ibn Aufa i Saada ibn Arabija. Ar uh, Imam Bukhari izabilježio u svom drugom dijelu, uh, Edebul Mufrad, sa verodostanim lancem prenosilaca, kako to tvrdi Hafid ibn Hajar, Da je Allah, poslanik sallallahu alaihi ve sellem, pobrati mi joj Ibnu Mes'uda, Abdullaha Ibnu Mes'uda iz Zubejra Ibnu Awwama, radijallahu anhuma. I mnogi drugi primjeri, kao što smo spomenuli, u kojima se navodi da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem pobrati mi između nekih ashaba, a općenito pobrati mi joj između muhađira, mio je muhađire i ansarije. Kaže imam Bukhari priječo nam je Museded, hadetana Museded. A Museded? To je Museded ibnu Musarhat, ibnu Musarbal, ibnu Musarbal, ibnu musarbal, ibnu musarbal abu l-Hasan al-Basri poznat i učitel i şeyh imama Bukhari hafiz hadisa i pouzdan ravija na akhirati Breselio 222.8. godine. Kaže haddesena Jahja. Kaže pričao nam je Jahja. A Jahja je Ibnu Sađid Al-Qattan, Abu Sađid Al-Basri, poznati rabija haditha, hafidh i imam, na kojeg što se drugi ugledali u jačini hifza i precižnosti prilikom prenošenja, prenošenja haditha. Jahja Ibnu Sađid Al-Qattan Preselio je na Hijaz 198. hidžretske godine. Kaže Jahja an Humajid, kaže od Humajida, to jest on prenosi Jahja al-Qattan prenosi od Humajida. Ri'athu Humajidu ibn Abi Humajid al-Tawil, ab poznat kao Humajid al-Tawil, al-Basri, koji je u Basri. Uh, on je bio poznan ravija siqa, ali je imao običaj da obmanjuje prilikom prenošenja haditha. To jest se znao bi nekad da prenosi hadithe sa izrazima koji su dvosmisleni, iz kojih se može zaključiti da je čuo ono što nije čuo. Pa prenosi, na primjer, od Enesa radijallahu anhu neke hadithe, a nije ih čuo od njega. Čuo ih je od nekih drugih učenika Enesa od Enesa. Znači, između njega i Enesa u određenom broju haditha postoji drugi ravija. A on Humejt nekada bi skrio, prekrio bi to graviju i došao bi sa izrazom, prilikom prenošenja haditha iz kojih se da razumjeti da prenosi direktno od Anasa radijallahu ane. Ali nije to radio često, znači u određenom broju haditha i to ne utiče na njegovu pouzdanost. To ne utiče na njegovu pouzdanost, a pogotovo kada je reč o hadithima koje su zabidežili Buhari i Muslimu svoja dva sahiha, Humejid Abtawil čuo je te hadise od Enesa radijallahu an, jer on je od učenika Enesa radijallahu an. Ali određene hadise prenosio od drugih ravija, a oni prenose od Enesa. Ali što se tiče haditha kao što smo spomenuli koji su zabiležni Buhari i Muslim, ne postoji bojazan e, da je to radio. Jer su imami Buhari i Muslim odabrali od njegovih haditha one haditha za koje su bili sigurni. دايه حميد رضي الله عنه شوه ديركتنا عد أنس رضي الله عنه وده حميد كاجه عن أنس عد أنس تويهزه برنسي عد أنس ابن مالك رضي الله عنه كي اكس ما вспمنالي وبرتوديم حديثيما أنس ابن مالك ابن النظر ابن ضمضم الأنصاري فوزنات منادبك أبو حمزة الخزرجي كوي بيو سلوغة الله وقصنيك صلى الله عليه وسلم Na ahiret je priselio 93. hijreske godine. Ispomenuli smo da od Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam prenosi 2286 haditha. Enes radijallahu anhu kaže u ovoj predaji Lema padima alejna Abdurrahman. Kada nam je došao Abdurrahman, to jest kada je učinio hijru iz Mekke u Medinu. فآخن نبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين Sa'd ibn al-Rabiyah kaže Allah u poslanik صلى الله عليه وسلم pobrati mi joj njega i Sa'da ibn al-Rabiyah i nakon toga mu je rekao اولin ولubišah priredi gozbu pa makar s jednom obcom ovde iman Bukhari skratio hadith kojeg smo prethodno citirali skratio hadith ili događaj između Abdurrahmana ibn Aufa Sa'da ibn al-Rabiyah Kada mu je Saad radijallahu anhu ponudio pola imetka i ponudio jednu od dvije supruge. Ovdje imam Bukhari iskratio tu predaju i spomenuo je samo e, dio haditha koji se koji je povezan e, za naslov ovog poglavlja. A to je da je, da je poslanik sallallahu alaihi ve sellem pobrati mi jo, i Saada ibn Rabiju radijallahu anhu ma. I onda je spomeno kraj tog haditha kada je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon što je primijetio tragove mirisa na na Abdulrahmana upitao ga e, o tim tragovima pa ga je Abdulrahman ibn Auf obavestio da je se saženio sa jednom od ansariji pa mu je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da priredi gozbu pa makar sa jednom sa jednom ovcom zatim kaže imam Buhari pričao nam je hadasna Muhammed ibn Sabbah kaže pričao nam je Muhammed ibn Sabbah A Muhammed ibn Sabbah, ja Adulabi Abu Ja'far al-Baghdadi, poznat kao tajer, trgovac. Bije poznat kao kao trgovac. Da će obavio se trgovinom. Na Herat je preselio 227. ili 229. hidžreske godine, također jedan od od pouzdanih pouzdanih ravija. On kaže hadisna Ismail ibn Zakariya, kaže pričao nam je Ismail ibn Zakariya, a Ismail ibn Zakariya On je Ibnu Murra al-Asadi. Či Ismaili i ibn Muzakirija Ibnu Murra al-Asadi. Abu Ziyad al-Kufi. Boravio je u Kufi. A na je preselio 173. ili 174. hijaske godine. On, kao što spominju hadijski kritičari, nije bio loš ravija. Či nije bio baš najpouzdaniji ravija, ali nije bio ni slab. Znači bio je dobar i solidan ravija kada je u pitanju prenošenje haditha. Znači nije pravio nije pravio puno greških. Kaže on Ismailim Zakirija, haddethana Asim, kaže pričao nam je Asim, a Asim, reće o Asimu ibn Suleimanu al-Ahvalu, al-Basriju, koji je bio iz Basre, po većini učenjaka hadijskih kritičara, on je bio pouzdan ravija, međutim neki od od hafiza haditha prigovorili su njegovom pamćenju, ali ispravno i ono na čemu je većina da je bio pouzdan, pouzdan ravija. Na Hiret je preselio 141. a neki kažu 142. dok treći kažu 143. a četvrti kažu 144. hiđerske godine. Vidimo, postoji razilaženje e, među e, historičarima kada je u pitanju godina njegove smrti. Kaže, kultuli Enes ibn Melik. Kaže, rekao sam Enesu ibn Meliku ili upitao sam Enesa ibn Melika abelaga ke ena nabije sallallahu alaihi wasallam kala la hilfa fil islam jesi li ti čuo jeli do tebe doprlo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao nema savazništva u islamu pa mu je enas radijallahu anhu odgovorio kaže Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam sklopio je, zaključio je savaz između Kurešija i Jansarija u mojoj kući kao da enas radijallahu anhu ne taj hadith كيغم يسومنوا عاصم الأحوال مجد تلك حديث يهدير دوستا زبير جيوغا زبير جيوغا يهيما مسلم وصوام صحيه عد جبير ابن متعيم رضي الله عنه ده أسلانيك صلى الله عليه وسلم ركاو لا حلف في الإسلام نيما ساوزنيشتف وإسلام يكاže كيغود وأيوما حلف كان في الجاهلية لم يزيده الإسلام إلا شده يكاže كيغود يساوزنيشتف بيلا وجاهلية Koji kojegode savez postojao u dzhahilijetu islam ga je samo učvrstio islam ga je samo učvrstio i ojaćao bileže imam Ahmed Abu Ja'la ibn Hibban i drugi od Abdulrahmana ibn Awfa radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve prisustvovao sa svojim amijjama kada je postignuto savezništvo koje je bilo poznato kao Hilful Mutayyibin kaže Prisustovao je sa svojim amižama kada je postignuto savezništvo Mutajibuna. Te je imao običaj Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sellem da govori ne volim da prekinem to savezništvo. Ne bi volio da prekinem to savezništvo. I to se je dogodilo kako spominju učenjaci Sire prije poslanstva. Znači prije nego što je Allaho poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, primio objavu i postao poslanik. To navode Ibn Ishak i drugi učenjaci Sire. Naime skupina Kurešija okupila se, ujedinila se, isklopila savez da će pomagati potlačene, širiti pravdu i činiti druga od dobrih dijela i pohvalnih osobina. I ostali su na tom savezništvu do iza početka poslanstva. Znači nakon što je poslanik sallallahu alihi vasallam primio objavu, oni su i dalje bili na tom savezništvu. Pridržavali se tog tog saveza. I Allah najbolje zna Da se na to savezništvo odnosi ovaj hadith Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ko je da je prisustvovao sa svojim sa svojim kada je postignuto savezništvo Mu'tahibuna. A ti znači, hadis kojeg je zabilježio ima Muslim, a kojeg je ovdje Asim al-Ahfar spomenu Anas radijallahu anhu, jesli tičo ili da li je do tebe došlo da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao nema savezništva u islamu. A to je došlo vjerodostojno u drugom hadithu koji je zabilježio Muslim u svom sahihu džubejr ibn Mutema kao što smo prijedno citirali taj hadith. Laj poslanik sall sall sallallahu alejhi ve sellem rekao la hilfa fi nema savezništva isto u islamu i koje je god je savezništvo postajalo u džahilijetu islam ga je samo još više ojačao. Allah najbolje zna da se ovaj hadith odnosi na ovaj savez koji su postigli ili ili ili kojeg su sklopili Kurejševići u Mekki. Znači da je taj savez ili to savezništvo Islam samo ojačao. Zato što je bilo zasnovano na dijelima koja su propisana u Islamu. Kao pomaganje potlačenih, pomaganje onima koji su ne voli širenje pravde i tako dalje. Znači sve, sve to je pohvalno i poželjno u Islamu. I Allahu poslanik sallallahu alihi wasallam podržavao je takav vid savezništva ako je savezništvo na stvarima koje su propisane u islamu. Ali iz odgovora Enasa radijallahu anhu u hadithu koji je spomenuo Imam Buhari u ovom poglavlju, može se razumjeti da je Enasa radijallahu anhu zanegirao ovaj hadith. Da je zanegirao ovaj hadith u kojim poslanik sallallahu alaihi sallam kaže La hilfa fil islam. Nema savezništva u islamu. To jest da je svaki vid tog savezništva koje je, bio, koje je bilo prisutno u džahilijetu dokinuto islamom. Kao da je Enes radijallahu anhu zanegirao taj hadith i spomenuo hadith koji upućuje nasuprotno tome a to je da je poslanik sallallahu alaihi wasallam sklopio savezništvo između Korejšija i Ansarija u njegovoj kući. Ovo što se desilo u kući Enesa ibn Malika radijallahu anhu upućuje na to da ipak u islamu ima savezništva. Ipak u islamu Ima savezništva. I ova dva haditha u svojoj vanštini su kontradiktorna. Međutim, islamski učenjaci pomiruju tu prividnu kontradiktornost između ova dva haditha. Pa kažu da se prvi hadith kojim se negira savezništvo odnosi na savezništvo koje je bilo poznato u džahilijetu, to jest prije islama, a to je podpomaganje saveznika pa makar bili zulumčari. Makar oni snosili krivicu za svoja dijela, Saveznici su pomagali jedni i druge. Također, to savezništvo je podrazumijevalo da jedni i druge nasljeđuju, a to je dokinuto u islamu, kao što, smo, kao što smo vidjeli. Znači, ono što je zanegirano od savezništva i hadithu u kojem je poslanik s.a. rekao La hilfe fil islam, nema savezništva u islamu, odnosi se na to, odnosi se na zabranjen vid savezništva. Dok druge predaje u kojima se spominje savezništvo, To se odnosi i na savezništvo koje je zasnovano na onome što je inače prihvaćeno i pohvalno u islamu, od pomaganja potlačenih, uspostave pravde, borbe za vjeru i tako dalje. Neki učenjaci spominju da su saveznici jedni od drugih nasljeđivali jednu šestinu imetka, jednu šestinu imetka. Ali to je to je dokinu to nakon bitke na Bedru, kao što smo kao što smo spomenuli. U ovoj predaji Enes radijallahu anhu كاج حالف النبي صلى الله عليه وسلم odgovarajući na tu predaju koju الذي je spomeno Asim al-Ahwal je za koju je upitao za koju ga je upitao Asim al-Ahwal da poslanik sallallahu alejhi wasallam la hilfa fi al-islam ne ma saveznistvo islamu Anas radhiyallahu anhu kaže kad halafa an-nabi sallallahu alayhi wasallam kaže poslanik U drugom rivajetu kod Ebu Davuda, radijelah rahimahullah, umjesto korešija spominje se izraz muhađiri. To jest da je ovdje bila riječ o sklapanju savezništva između muhađira i ansarija. Znači nevisi se na korešije koji su bili nevjernici koji su se suprostavljali, suprostavljali poslaniku sallallahu alaihi ve sellem. Jer te korešije su ostale da žive, oni su ostali da žive u Mekki. Dok kurešije koje su bile u Medini to su muhađiri, oni koji su učinili hijžru sa Allahovim poslanikom sallallahu a.s. Znači u drugom rivajtu kod Ebu Dauda spominje se umjesto kurešija izraz muhađiri. To jest da je poslanik sallallahu a.s. sklopio ili zaključio savez između muhađira i Ansarija radijallahu anhum. Kažu neki od komentatora haditha da se riječ je ene to jest zaključio je savez da se one odnose upravo na bratimljenje. To jest, da je savezništvo i bratimljenje istog značenja. Znači, da ovdje riječ je Enesar radijallahu anhu, en nabi, da je poslanik s.a.v. zaključio savez između muhađira i Sarija, da se to odnosi na bratimljenje. To jest, da je poslanik s.a.v. pobratimio muhađire sa Ansarijama. Kao da je savezništvo spomenuto u ovom hadithu, spomenuto u prenesenom, prenesenom značenju. Ali iz konteksta I vanjskog značenja ovih predaja jasno se može zaključiti da je ipak riječ o pravom savezništvu, te da postoji razlika između savezništva i bratimljenja. I na to također upučuje i naslov poglavlja kojeg je spomenuo Imam Buhari Babu Al-Ihao Al-Hilf kaže poglavlje o bratimljenju i savezništvu. Znači Imam Buhari je ipak napravio ra razliku između ta dva termina. Imam Nevovi, Rahimehullah pomiruje značenja ovih predaja, pa kaže rahimahullah, ono što je zanegirano od savezništva je savezništvo koje je se odnosilo na međusobno nasljeđivanje i sve ono što šerijat zabranjuje. Dok sklapanje savezništva na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala, pomaganju mazluma, ojačavanju bratskih veza u vjeri, sve to je, sve to je pohvalno. Znači, privida kontradiktornost između ovih haditha može se pomiriti i na taj način. Ono što je zanegirano od savezništva, misli se na savezništvo koje je suprotno, suprotno onome sa čime je došao Islam, znači što je su, suprotno šariatskim propisima, da saveznici nasleđuju jedni druge, to je dokinuto, ili da pomažu jedni druge, pa makar neko od njih snosio krivicu za svoja djela. znači ne bio u pravu, dok savezništvo koje je potvrđeno, koje se spominje predajama, odnosi se na savezništvo koje je zasnovano na pokornosti uzvišenom uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Ovo poglavlje Imam Buhari spomenuo je u knjizi o, o edebu, željeći tim aludirati da je od moralnih osobina sa kojima je došao islam sklapanje savezništva ili bratimljenje i sklapanje, iako je bratimljenje koje je bilo u prvo doba islama derogirano i dokinuto. Naći bratimljenje koje je podrazumijevalo da jedni druge nasleđuju, to je dokinuto, ali je ostalo brastvo u islamu. Ostalo je brastvo u islamu i Allah subhanahu wa ta'ala na mnogo mjesta u Kur'anu ističe tu imansku vezu koja mora da bude među mu'minima, koja mora da bude među muslimanima. Kaže innamal mu'minunu ikhva, zaista su muslimani, zaista su mu'mini prava i istinska braća. Pravo i istinsko bratstvo je bratstvo koje je između mu'mina, je bratstvo i veza imanska koja spaja srca. Prava i istinska veza je bratska veza, imanska veza. Islam je to potvrdio, Islam je to potvrdio i stavio poseban akcenat na to. U mnogim predajama Allahu Poslanih s.a.v. ističe pravo muslimana, pravo muslimanu, ističe i upućuje i savjetuje na ojačavanje tih bratskih veza i zabranjuje sve ono što može poremetiti te bratske veze i što može narušiti lijep odnos muslimana prema muslimanima. Pa je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala objavio ajete u kojima naređuje da se pomire zavađeni muslimani. Fa asmihu bejna hawaikum, pomirite dvojicu zavađenih muslimana ili pomirite vaša dva brata kada se zavade. Al mu'minuna wal mu'minatu ba'duhu min ba'd. Mu'mini i mu'minke, vjernici i vjernice, jedni su od drugih. Ja'muruna bil ma'rufu, jenhauna anil munkar. Naređu dobro i odraćaju od zla. Od moralnih osobina sa kojima je došao Allahoposlanik sallallahu alaihi ve sellem održavanje bratskih veza. Također i savezništvo, sklapanje savezništva na pokornosti Allahu subhanahu wa ta'ala. Da skupina muslimana sklopi savez I dogovor i ugovor da će jedni druge potpomagati na dobročinstvu i bogobojaznosti, da skupina muslimana se ujedini i udruži, da će potpomagati one koji su potlačeni, da će širiti pravdu, da će se boriti za vjeru, da će širiti islam, da će pozivati druge na dobro i odvraćati od zla i slično tome, sve to je pohvalno. I islam to traži od nas, za razliku od svakog vida savezništva, koje je zasnovano na neprijateljstvu, na mržnji svemu onome što je suprotno, što je suprotno islamu, da jedni druge podpomažu samo na nacionalnoj osnovi, da budu da budu pristrasni u tom smislu, islam je sve to dokinuo. Nema smetnje da muslimani iz jednog naroda podpomažu jedni druge, ali ne smije to da dovede do toga da budu pristrasni pa da pomažu I jedni druge samo zato što su isto iz istog naroda ili iste nacije protiv onih koji su iz druge nacije iako su možda oni koji su iz druge nacije bolji od onih koji su iz dvoje nacije. Znači muslimanu je svaki musliman i pokorni Allahov rob preči i draži i bliži ma koje god nacije bio od onog koji je nepokoran. Od onog koji je neprijatel Allahu i njegovom poslaniku, pa makar ti bio tvoj rođeni brat, pa makar ti bio tvoj rođeni otac, voliš muslimana, mu'mina, pa makar bio iz najudaljenije države, iz najmizernije i najbezvrednije nacije, njega više voliš od svakog nemuslimana, od svakog neprijatelja Allaha i njegovog poslanika, pa makar bio najbliži rod, makar bio iz tvog naroda, islam. Je dokinuo te džahilijetske paganske saveze koji su bili zasnovani na nacionalnoj pripadnosti, na boji kože i slično tome. I potvrdio i očuvao sama jedan vid savezništva, a to je savezništvo na vjeri, savezništvo u islamu, da muslimani budu saveznici jedni sa drugima i podpomažu jedni druge na bogobojaznosti i dobročinstvu, da podpomažu jedni druge u pozivanju na dobro i odvraćanju od zla da podpomažu jedni i druge na pravdi, da podpomažu jedni i druge na uspostavi Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da podpomažu jedni i druge u borbi protiv nepravde i slišno tome. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas i molim ga subhanahu wa ta'ala da nam oprosti grehe, da primi naša dobra djela, da se sminuje nama i našoj braći أناشا بوسلا يا دواء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين